Mechanische Stufe 28. Quraysh war im Volk des Menschen im Volk gefangen, bis sie ihnen den Propheten und Muslimen ergaben, und der Harten blieb drei Jahre blieben.